Bismillahi Rahman Rahim uh, kemi sot mësimin e radhas me sheh Abdullah Neshim Allah e rujt mbi librin Tri Parimet shehu ngelkoi në dias sepse pati një përplasje mësimesh me një grup tjetër vëllezëresh që janë duke marrë me shehun librin Kitabut Touhid dhe tha që me këtë përsëritje që do t'i bëj meselesë par ti marrëm herën tjetër në librin Tri Parimet do të zanet, ta mbyllim me ne deri mbas samazanet inshallah taala. Po. li ibadatuhu qawluhu taala. Wama khalaqtul jina wal insa illa liyabudun. Po. Përshëgov pra neru or bëre një pyetje, tha, a cili është argumenti që Allahu i lartësuar i ka krijuar njerëzit, pra me qëllimin e ka krijuar Allahu i lartësuar njerëzit? Edhe u përgjith dhe më dhe në shekhu vetë, sepse nuk patëm unë si vëzit me komunikume ta. Thotë Allah i lërsuar në suratul gjin, me të vërtet nuk i kam kryuar gjinë dhe njëzit për poshtë jetër vetëm se që të më njësojnë me avërim. Po. No. Illa li abudun. Allam fi kauri i ta'ala li abudun. Allamul hikmah. Jani al hikmah me në khalqë të gjinë me në vëllinë shqibadatullahi azzawajal. Pa, pra, para shtesa lija abudun, lemi, të këfjale lija abudun në këta jet, është lemi që të regon urtësin, pra adhoj lërësuar me këtë lemna të regon urtësin, me të cilën a i ka kryuar gjindët e njëzit, edhe nuk i ka kryuar gjindët e njëzit, për post tjetët që ta vërtojnë atë në adhurim. Pa. Po. Ashtojn gjithashtu që ky kjo parashtesa lemte kjo, lem kjo fjale li abudun është lemi i, i arsyes dhe i shkakut. Pra ashtojn që shkaku dhe arsyeja pse Allah i larësuar i ka krijuar gjithë njerëzit është që ta veçojnë atë në adhurim. Po. La abu ahlil e li abudun ay li ay li yuhidun. Ay wahidulla ta'ala fi ibadatih. Po ata n disa prej dietarve li ja budun do të çeta veçojnë ata pra që ta veçojnë Allahun te barekuta ala në adhurimin e tij po po janio paulohuta ala ya ayuha anas ebudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun po Për këtë argument është fjalla e Allahu të lërsuar në suret në Bekare, ku thot në të, si pas kuptimit, oju njërës adhuroheni zotin të uaj, i cili u ka kryuar juve dhe ta që i kanë qëmë për para jush, ashtu që të posidojni takua pra të bëheni të ruajtur dhe të devatshëm. Po. Allavijja adalakum i arvati, kirashan wa sëmaa dinaa, wa anzela minë sëmaa ima, që akharak Allahu dhe alë në nash, e gjëma in, i ibadet i hi subhana. Pa, vazhdojnë më pas me vazhdimen a jetit, Allahu është aji të cili u a bëri tokën shtratë dhe qëllin si ndërtesë, dhe dhe në fundër këtë jeti. Pra, këtë jetë në të regonë që Allahu lërësori ka kryuar të gjithë njerëzit që ta adhrojnë Allahun lërësori një dhe të vetëm. Pa, biya Allah Inna Allah huwa ar-Raqibul Qawwetul Mateen Po, përpdon autorin e këtij teksti thot Allahu na ka krijuar dhe na ka furnizuar. Pra furnizimi në dorën e kujt është? Furnizimi në vërtetësi është në dorën e Allahut. Do ta Allah lëshuar në jetën tjetër, në të vërtetë Allahu është furnizuesi i plot fuqishëm. Po. Po. Sotë do ai lëshuar në një ajet tjetër në Kur'an, nuk ka krijesë në tokë vetëm se tek Allahu gjendet furnizimi isai, pra Allahu i saj, pra për Allahut i vjen furnizimi i saj. Po. Ya'lamu mustaqarraha wa mustaqda'aha. O rizqu rizqun hamu, nuk është qas. Po. Pra tek Allahu është i ruajtur dhe i proceduar risku i krijesave dhe risku është dy llojish, rrezik i përgjithshëm pra furnizimi përgjithshëm dhe furnizim i veçantë. Po. Risku i përgjithshëm i gjithë makhlukata. El mu'min wal kafir. O risku i khas për ibadillah al-mutqinin. Po. Pra risku i përgjithshëm është për të gjitha krijesat, qofshin ata besimtar apo qafira muhusa dhe risku i khas i veçant është për raporti i besimtar dhe i sinqert. Po. E hamala. Ai i dënoi taklif dhe lel bahaim la al arsala ilayna rusula wa anzala kutuba. Falakad baathna fi kulli ummatin rasula an a'buduhu wa hawajtan bi-thaghut. Po. Pra autoriteti Di Mishirov, se Allah ka dhe Allahu Mesharif, Allahu na ka krijuar dhe na ka furnizuar. Dhe më pas nuk na ka lën në shkur, nuk na kanë lënë as për kujdesje, pra nuk na ka lën në kotsi, porse na ka dërguar të dërguar dhe na ka zbritur libra. Foto dalëshor në këtë Kur'anor, me të vërtetë ne kemi dërguar në çdo popull të dërguar që i urdhëron ata të themin adhuroni Allahun vetëm dhe largohuni nga adhurimi i tahutit. Gjithçka që adhuron tjetër përshëllau. Pa në rasul illa nukhi i reji allahu dha illa anat të abudur po pra të gjithë të drgojt i ka drgojt me urdrin që ti thrasi njëzit duke i urdruar duke u thënë adhërën e lanë dhe largoni nga adhërimit të hutit Tho të të dhaj lërshuar nga jetin tjetër nuk kemi drgojt njëzit pa të këpopit të drgojt betëm se ta i kanë Po fituarata duke i thënë, adhuroni Allahun vetëm, pa nuk ata adhurohen me debërish Allahut, dhe vetëm atë adhuroni. Po. Ku ka një hadith ja i mia polule kavmi, ya kavmi ebudullah, ma lakum min ilahin ghayr. Po. Pra çdo pejgamber i, i thoshte popullit të populli tij, o populli im, Adhroni Allahun një të vetëm, nuk kene i të adhruar me të drejt për post ti. Po. Ta muhimmetu al-andia u al-mursarim, adhrawa ila të vzidillah, adhrawa ila i badetillahi azzawajel. Po. Pra, misioni i rëndësishëm i të dërguave dhe pejgamberve, është da veti praftesa në veqimin Allahun një të vetëm në adhërim, dhe ftesa e popullet tyre në adhërimin e sinqert dedikuar Allahu të lartësuar Pa Pa Pra Allahu i tërgoj të tërguarit dhe i shpalli pra i zbriti librat për këtë gjë për këtë qëlim ka ishte rëndësishëm Pa Këllë në arif haqë Allahi aleyhëm Allëzhi amëllahu ta'ala bi oh po, haula të tjerë ku bejë diçka. Ëlëna se sa. Prandaj duhet që të dimë të drejtën që ka Allahu i larësuar kashinësh. U na ka urdhruar në ajetin Kuranor adhuroni Allahun një të vetëm dhe mos i bashkangjisni, mos i bëni ortak në adhurim asgjë dhe askënd. Po. a dini ma hakullah 'ala al-'ibad wa ma hakul 'ibadi 'ala Allah 'ala Allah wa rasuluhu a'lamu hakullah 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a nasihisht ka ardhur ne transmetimin e sakt nga bekimet selam ne libra te sakt hadithit Pejgamberi Alayhis salam e ka pyetur Muadhin duke i thënë O Muadh, a di e di cila është e drejta e Allahut mbi robt dhe cila është e drejta e robve mbi Allahun? Muadhin thotë Allahu, vetëm ti e din më së miri. I thotë Pejgamberi Alayhis salam, e drejta e Allahut mbi robt është që ta adhurojnë ata një të vetëm dhe mos të bëjnë shirkati asgjë dhe askënd. Dhe me këtë fjalë dhe me këto, fjall, me këto argumente e mbyllim mësimin këtë mbrëmje. Po.